După un an de căsnicie, ar fi poate mai ușor Mă tem că mă vei lăsa să plec după o lună Nu, nu crezi Sunt sigur de asta Să încercăm Vine la de oh. hai de plec, mai vorbim mai despre asta Da, hai, hai, vine, am plecat Vai, Goscob Discuția de acum m-a făcut să mă hotărăsc Pregătește totul, te rog vine, vine, dar acum hai de, tot, de tot. Bun, am plecat sunt atât de nefericit, sunt atât de nenorocit. Domnule Locotenent, nu este aproape gata. Nu, auzi Gascone, sunt nenorocit. Vai de mine, dar ce rău s-a mai întâmplat? Lucrul cel mai rău ce mi se putea întâmpla. Ah, Fără-ndoială că domnișoarei Gianina nu-i pasă deloc de plecarea dvs. Și nu vă iubește chiar atât cât credeți. Oh, din potrivă, Guasconi.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 care pune la încercare onoarea mea, cinstea mea, credința mea, nu credeam că merit dojine atât de aspre. După 10 ani, mea supunerea mea este foarte bine răsplătită. Egoasconi, gândește că ai fi tu în locul meu. Da. Condamne-mă atunci, dacă poți. Rănile mele, sângele meu, captivitatea de război care mă împiedic avansarea, lipsa de avere, ha, totul îmi pare puțin.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 La ce mi-ajută? Este doar o amăgire. Bine se spune, timpul îndreaptă multe lucruri. Nu. Pentru a nu chinurile, mori o singură dată. Gasconi, ce faci? Golesc geamantan. Dar cine ți-a spus să-l golești? Eu am spus și dumneavoastră să-mi Pune imediat hainele la loc. Vreau să plec. Și de ce m-ați lăsat să-l golești? te rog, nu-mi pune la încercare răbdare. Bine... Astăzi seară voi aranja din nou, geamantan. Nu asta seară! Acum, numai decât! Hai, grăbește-te! Înaintea prânzului caie de poștă să fie aici. Și lacrimile domnișoarii? O, goasconi, îți îngădui să mă super. Bietul meu, stăpân. Da. Compătimește-mă, fiindcă merit într-adevăr. Să golesc? Nu. Să pun lucrurile în geamantan? Da. Dacă aș putea pleca fără să o mai revăd, Buna cuviință mi interzice să mai rămân. Și cred că și dragostea mi interzice. Ce văd? Dar ce Guasconi? Ce s-a întâmplat? De ce nu continui? Iată, domnul Spune-mi, spune ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic, domnul La ce te uiți, Guasconi? La nimic. Janina, De ce nu spui? Janina vine încoace. Da. Sp spune spune-mi repede. Ce mă sfatuiști să fac? Dar nu știu cu tine! Orice sfat a meu este periculos. Guasconi, nu pleca. Bine, stau. Am să plec eu. Faceți cum vreți. Am să să plec. Dar nu pot. Vă compătimesc. Spune-mi, de ce s au oprit în loc? De ce nu vine? Se teme poate să nu vă stânjenească, doar dumneavoastră singură. Poate că se jenează de tine. E asta e mai simplu. Opresc de vasconi! m am oprit! Ai țigări? Nu, n-am domnul lor de și Nici măcar tutun? Nu! Aleg să vadur tabacele. Gvasconi! n Nu, us gvasconi! Ai nevoie de ceva, rămâne de la cotri? Da. Gvasconi! Dacă-ți lipsește servitorul, ai găsești alții. Vrei unul? Nu, îți mulțumesc. Am nevoie de al meu ca să-mi termine geamantanul. Goasconi! Și te grăbești chiar atât să termini un lucru așa de puțin important? Te sperii că nu o să ai timp? Nu, dar... Uh... Ah, te așteaptă poștalionul! Da! Ascultă, domnule locotenent, dacă atmosfera de aici nu mai este prielnică sănătății, sau, ca să vorbim deschis, șederea în această casă te plictisește, mă ofer eu însumi să te ajut și să-ți cer cu insistență să te grăbești să pleci. Giannina, nu fi crudă! Nu vezi cât sunt de -amărât.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 Poruncește-mi numai și voi rămâne. Nu vreau ca ordinul meu să te forțeze. Urmează doar imboldurile inimii tale. Inima? Inima îmi spune să rămân. Ascultă atunci. ascultă o fără teamă. Nu-ți pierde curajul. Ai încredere în mine. E, dar ce va spune tatăl tău de schimbarea hotărârii mele?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 Până acum, doctorii nu au descoperit decât o singură rană. E, sunt și pe care doctorii nu le cunosc. Cum asta? Orice lovitură, oricât de ușoară, lasă urme exterioare. Sunt și care lasă urme interne. Fără a pătrunde prin piele? Desigur. Pe unde pătrund atunci asemenea lovitură? Prin oci, prin urechi.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 ar fi bogată și ar depinde de tatăl ei Se pare că știe tot Iar tremuratul picioarelor care i-a survenit cu puțin înainte a plecării, zic eu N-ar fi putut izvoru din pricina asta? Doamne, a aflat! Cum s-o scot la capăt? Dar bine, eu știu, oamenii cere să-ți ajut semenii N-aș vrea însă ca în boala lui să se fi amestecat și aceia ficimele V-aș cu adevărat. Ci se pare că am slăbit? Că sunt palidă și tristă? Nu știu ce să creie, Ascultă, tată, ai avut vreodată prilejul să mă prins cu minciuni? Nu, niciodată și nici nu mă îndoiesc de cinstea ta. Mă rog, se prea poate ca ofițerul să fie îndrăgostit. Dar ce am eu în treaba asta? Ei, cum locotenentul iese foarte rar din casă, este normal să bănuiești că aici, în casă, s-a născut dragostea. Se se poate. vin doar foarte multe femei frumoase în casa noastră de care s-ar fi putut îndrăgosti Mine, mine, mine, mine, da, da tu, tu care ai spirit de observație, ar trebui să știi asta sigur che, În felul acesta, mi-ai putea îndepărta și mie bănuielile Ve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 Să-l trimitem repede, să-l caute. Mă duc, mă duc eu, tată, mă duc eu. Doare mă tem că vrând să fac bine, am făcut mai rău. <laughs> He, auzi, să-mi nedreptățesc fica îndoindu-mă de ea. Este fica unui tată, de adevăr, care nici în glumă nu știe să se prefacă. Toate lucrurile pe care mi le-a spus sunt destul de serioase. Ofițerul, o fiind îndrăgostit de domnișara Constanța. Brădăranul de taică, sor, în vanitatea lui, nu vede o partidă nimerită. Iar eu, de voi putea, vreau să fiu mișlocitor la această căsătorie. De-o parte, puțină de decăzută,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 Domnișoana Gianina nu este aici? Nu, a plecat adineori. Da, mă scuzați! Da. Hei! Încotro te grebește! Să-mi cauți stăpâna! Hai să-i comunici ceva urgent? Da, cineva întreabă de dânsa. Cine? Cine întreabă? Domnișoana Constanța! Domnișoana Constanța? A venit? Da, domnule Și cred că dacă a venit la această oră nepotrivită i s-o fi întâmplat ceva <laughs> Cunosc eu cauza neliniștiei Spune-i domnișari Constanța Că o rog înainte de a pe la fica mea Dacă îi face plăcere să vină și pe aici Îi voi spune Stai, stai, stai, stai spune ofițerul este acasă? Nu, a ieșit acum câteva vreme Cum vine, trimite-l aici la mine Vine, am să-l trimit oh. Credeți că pleacă astăzi? Dar de ce întrevi? Păi, am să știu. Da, nu pleacă. Da, Într-adevăr, starea sănătății s-ar putea înrăutăți dacă pleacă la drum. Vaga rămâne și se va însănătoși. Da, dar după cât te știu, vrea să plece chiar cu primești a vieții. Na, nu va pleca. Vaga mâine. Vaga mâine și se va însănătoși. <laughs> ah, dragul meu, stăpân. Nu ai dumneatai putea să-l însănătoșești. Eu? Cum? Cunoști tu boala locotenentului? Mm -hmm. Eu o cunosc Dar dumneata o cunoști? Știu totul oh, Cine v-a spus? Fica mea Domnul Șoara Giannina Păi, de ce te-am O fică nu trebuie să spună adevărul tatălui ei? Ba da, a făcut chiar foarte bine Păi, sigur, numai așa se pot îndrepta lucrurile De fapt, este o dragoste curată Foarte curată Locotenentul este o persoană civilizată Foarte civilizată ah. Singurul lucru rău este că e sărat. He, și ce i a face? O zi mare ar putea să îi îmbunătățească situația. Asta așa e. Când tatăl este mulțumit, nu mai ai nimic de adăugat. Pe un tată care nu are altceva pe lume decât o singură copilă, nu poate refuza să o dea după alesul inimii oh, ei. Fiți binecuvântați! Aceste cuvinte sunt cu adevărat demne de dumneavoastră e. Acum m-am liniștit în privința lor oh, Atunci, atunci iubitul meu Goascoaing va rămâne cu mine e. Faptele bune sunt întotdeauna lăudate Și orice om, fie el cât de simplu, le aprobă și le susține Bună o, o, bună ziua, domnule Filiberto! Bună ziua, Constanța! Sunt bucuros că te ved! Tocmai voiam să trimit-o pe dumneata. Bună dumneavoastră! Bunătatea dumneavoastră mă aduce atât de des aici, în această casă! Îmi place că ești prieten fiicii mele! Mai, o iubesc din toată inima, domnule a? Filiberto! Este o fată minunată! Ei! Hey. <laughs> din toată inima! Nu-i frumos să fii vinciunită? Credeți că noi iubesc sincer? Sincer, cred, dar din toată inima, nu prea okay. cred De ce această îndoială? Păi dacă iubi pe fica mea din toată inima, nu ți mai rămâne inima pentru alții? Oh. Vai, mă face râd, domnule Filiberto Cu cine trebuie să mai împart inima? Mm, vicleană mai ești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 și care mi-a spus astfel despre vizita dumii Tu Domnișoara Constanța n-a venit să viziteze pe cei care rămân Ci ca să și-a rămas bun de la cei care pleacă Acum cred că este adevărat că îi vorbește un spirit Nu-i hmm? așa? De ce nu-mi răspuns? Vă voi răspunde sincer Chiar dacă aș venit să îndeplinesc un gest de politeță Față de un musafir de-al dumneavoastră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 Da, desigur? Și cum? Cu câteva cuvinte Și care sunt aceste cuvinte? Ia nu le Vino cu o da, da. Locotementul nu mai pleacă oh. hm? Ce zici? Oh. <laughs> Îți bate inima mai tare la vestea asta neașteptată Domnule Filiberto Mă credeți, Oare, îndrăgostită? De ce să-mi ascunzi adevărul? Ca și cum eu n-aș putea să fac niciun bine și nu mai împinge inima să te ajut și pe tine și pe celălalt îndurerat. Îndurerat? Din pricina cui? Îndurerat? Din pricina dumitale. Din pricina mea? Pitea ce nu știi nimic? Hmm? Dar nu se vede limpe de dragostea lui pentru dumneata? Oh. Nu se știe are sigur că vrea să plece din pricina supărării? Dar pe cine s-a supărat? Pe tatăl dumneitare, care nu consimte să te căsătorească oh. cu el Din mândrie, hey. din zgârcenie hey. Fica mea, toate se află După câte văd, știți mai multe decât mine Și tu știi, dar nu vrei să spui no. <laughs> Îmi place modestia dar când un om ca mine trece de partea ta, trebuie să-l lași rușinea deoparte, să-ți deschizi la inima. Sunt atât de uimită încât îmi lipsesc cuvintele. Ei, să închidem discuția. Ia, spune adevărul. Ca o fată cinstită ce ești. iubești pe domnul de la cotării? Oh. Oh. Mă forțați atât încât nu pot nega. Oh. Vine ca da, domnul. Pia mea, ca fiica mea, nu minte <coughs> Și el te iubește tot atât de mult oh, Asta nu mai știu e, Dacă nu știi, o să spun eu Te iubește oh. ca un disperat Este oare posibil să nu-mi fi dat seama de asta? Iar eu am sarcina să-l conving pe tatăl tău Dar el știe că-l iubesc pe ofițer O să afle Hei. Uite, vine ofițer. Oh. Dați-mi voie, domnule Filiberto Dar unde te duci? La Gianina e, e mai acolo, dacă vrei Vă ascult, sunt transportat Nu știu pe ce lume, mă Cât de ginga și sunt fetele astea e, Și acum, dacă voi reuși să-l consolezi și pe locotenent.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 îmi este dăunător Știu oare că și din cucută se pot scoate medicamente? Da, cunosc acest lucru, dar comparația nu este deloc potrivită Ai răbdare, prietene, vei vedea că am dreptate Să vorbim fără metafori Boala dumii este pricinuită de dragoste Cum? Ca să îndreți lucrurile, vrei să te îndepărtezi de ea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 Eram sigur că sărăcia mea va constitui o piedică serioasă. Hai, mie de descendență și meritile tale pot obțină o zi este frumoasă. Sunteți foarte buni cu mine. Aici, ce dragostea mea nu te -a ajutat până acum prea mult. Îmi iau sarcina să mă ocup personal de fericirea dubitale. Trebuie să mă gândesc mai întâi cum să vin greutățile. Greutăți? Ce? Ce greutăți? Interesele tatălui fetii. Domnule Filiberto...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 E timp de împotrivirea tatălui? Lasă-mă să-mi Nu, vă rog foarte mult, refuz. Voi părăsi Haga, voi pleca imediat. Mai să fie așa de necovincios. Domnule, ce m-a întâmplat? sunt un biet nefericit. Mai bine zis, nu știe ce vrea. Îmi mărturisește dragostea, vrea să-l ajut și atunci când mă ofer să-l ajut să obțină mâna domnișoarii Constanța, se înfuie și amenință cu plecare. Pentru asemenea speranțe atât de frumoase.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 Ai da, așa Este a fata. Și-mi seamănă leiit. Îmi dai voi? Unde te duci? Să-l încurajez pe tine do acela. Oh, te rog chiar să-l ajuți. Fi liniștit, fi liniștit. Îl ajut cu plăcere, cu plăcere. <laughs> eh, bună, inima e fica mea. Te zic că-mi seamănă leic.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 Draga mea, nu poate să spună tot ce frământă așa, cu câteva vorbe. Nu mulțumesc chiar și cu un singur cuvânt. E, și cam ce vrea să-ți spună? Dacă mă iubește cu adevărat. Nu te supăra Constanța. Nu știam despre ce e vorba. Domnul Locotenent este desigur discret. Nu se să vorbească așa despre dragoste în fața unei alte fete. Pot însă să plec. Singur o să vă înțelegeți. Gianni, domnișoară, Janina. Rămuită, rog. Janina, oprește-te și nu mă mai umiliat atât. Fi sigură că n-aș fi vorbit despre asta dacă tu nu mai fi îndemnat. Îți cer iertare, Constanța. Uite, nu mă mai amestec. Fă cum vrei. Plec. Plec te va ieși. Dar de ce stați în picioare? De ce nu luați loc? Constanța vrea să plece, tată. Plece de repede. Are o mădușă care o așteaptă. Domnișoară Constanța, te rog, fă să-i ca la noi. Va fi mare nevoie. Știi, în afaceri de felul ăsta clipile contează foarte mult Am trimis să-l anunțe pe tatăl tău să vină până la mine sub motivul că vreau să-i spun ceva foarte important Sunt sigur că va veni Am să-i vorbesc între patru ochi și am să încerc să-i zumul consimțământul Te urmă, uf, uf, am să vă chem pe amândoi în camera mea și totul se va termina cu bine Ce fac? He. Dar ce s-a întâmplat? M-a turbulat locotenentului. Este emoționată, tată! Ce vrei într-o astfel de situație? Și dumneavoastră îmi șare, Constanța. Ia spune-mi, cum te simți în fața unei speranțe aproape îndeplinite? Speranța mea, domnule Filiberto, este umbrită de multă îndoială. Îndoială? Încrede-te în mine și totul va fi bine. Deocamdată e aici și până ce va veni tatăl tău. Haideți să prânzim. Vă rog să mă iertați, dar nu pot să rămân, domnule Filiberto. De ce? Vind că i-a promis mătușii să prânzească cu ea. Mătușa care te așteaptă nu este sora tatălui Nu tocmai. Eu o cunosc, suntem prieteni, așa că nu te griji de asta. Voi trimite pe cineva să-i spună de ce lipsești, iar dacă domnul Ricardo va te și el, îl voi anunța că ești aici și nimeni nu se va supăra. Vă mulțumesc, domnule Filiberto, pentru atenție.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 La revedere, domnule Filibert. Ei, ei, ei, ei. Adio, domnule locotenent. Să știi că nu-mi place deloc felul tot de a te purta. Auzi, cu tine vorbesc.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 Descoperirea minciunii nu este posibilă. Gândește-te să salvezi dragostea, reputația și buna cuvintă! Janina, Janina. Sfaturile sunt foarte bune, dar... Dar nu-mi arată deloc calea de urmat. Sunt desnădăștuit.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 Mă iertați. Mă iertați, domnule. Hai, ce ce Mariana? Ce s-a întâmplat? Dacă... Dacă nu vă supărați, vreau să vă vorbesc ceva. Spuneți ascot. Aș vrea să vă vorbesc personal. Bine, clipește-te atunci. Aștept oaspeți. Da. În două cuvinte, termin. E. Domnule. Cu găduința dumneavoastră,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 Fica dumneavoastră Păi că este așa Atunci mai așteaptă, e timp Cum? Credeți oare că nunta se va amâna atât de mult? <laughs> oh, ia mie. de uita, vorbește de nuntă înainte să fi găsit un soț Cum? <laughs> Soțul nu există? Soțul? I Aș vrea să-l cunoști eu <laughs> Cum nu-l cunoaște? Eu <laughs> Sărmanul de mine Nu știu nimic Spune, ce știi? Te rog să nu mi-ascunzi adevărul? Nu, nu, nu, înțeleg. Nu trebuia să se căsătorească cu domnul Blacotri? Cum? Ce? Nu mi a spus dumneavoastră că știți și că sunteți mulțumit? Ea atunci, noi fi crezând că vreau să-mi căsătoresc fata cu un militar, cu un ghetofițeraș, care n-ar putea să o întrețină așa cum s au obișnuit ea. A spus dumneavoastră că domnul Duracotri vrea să se căsătorească și că i-ați promis să-l ajutați? a spus! Atunci, atunci, cine va fi soția lui dacă nu domnișoara Ișoara De ce? Nu mai sunt și alte fete noștri? mai sunt, da? După câte știu, domnul Locotenent nu vizitează pe nimeni. Da, aici! Nu vine nimeni, eh? Ba da!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 Mi-a spus că e milă de el e, Și tu ai crezut că mila provenea din dragoste Da Proastă Mai știu că el vroia la un moment dat să plece Se temea că tatăl nu va consimți la căsătorie nu era vorba de dumneavoastră? Prostă! Nu mai există și alți stați în Olanda! Ai, dumneavoastră, nu vreți deloc să mă faceți să înțeleg? Oh, prostia ta mă uimește! Dar eu nu spun decât adevărul! Învață mai bine să-ți cunoști și să-ți respecti străbâna, ai înțeles? Dar, la urma urmei, e o dragoste cinstită! Hai să treci de aici, Ții, nu văd niciun rău în asta! Pleacă, la ușă! Eh, uite, vine lume! uite pe domnul Ricardo. Hai, știți ți de aici. Bine, am fugit. Prost! O să vedem pe cine e mai prost între mine și... Și cine? Între mine și știu -o cine. Nelușinata. Căsătorită ori necăsătorită, nu mai vreau să văd în casa mea. Auzi, să vorbească astfel de fica mea. Să fie capabilă de așa ceva. Eu auzi. auzi Ah. La ordinele dumneavoastră, domnule Filiberto oh, Bună ziua, domnule Ricardo scuză mă că te-am deranjat Vă ascult Trebuie să-ți vorbesc Ia loc, te rog <hă>, Mulțumesc, mulțumesc Să știți însă că nu pot să stau prea mult Ai multe treburi, ai Foarte multe Între altele sunt crii din pricina unor contrabandiști arestați Am auzit Vieți oameni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 Dumneata e o fată de măritat E ca și cum n-aș avea -o. Și de ce? Ce greu să-ți acasă? Nu! Îmi este greu că trebuie să mă gândesc la zestre Cleșit principiu Totuși, dacă ea vrea, va trebui să o mărici, nu așa? E, sigur, sigur, voi face și asta de va trebui Dar numai cu una din aceste condiții e? Dacă se mărită după placul ei, nu-i dau zestre dacă se mărită după voia mea, îi dau o zestre bună. să și face o propunere. Mă rog, să <coughs> auzi. Cunoști ofițerul francez pe care îl găsbezi la mine, nu? Mi-l propui pentru fica mea? Dacă ți-l aș propune, te-ai ah, Și ofițer, și francez. Nici cu zestre, nici fără zestre. Domnule Ricardo, francezul, ofițerul de care-ți vorbesc, E un om cinstit. Mm. N-are niciun viciu. Și apoi e și nobil. Da, e bogat. E... e prins la familie. Dacă nu-i bogat, nu-i apreciez aristocrația. Și mai puțin meseria. Mm. Scumpe prietene, să vorbim între noi fără să ne audă nimeni. Pentru un om ca dumneatar, însă stra de soartă,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 Fiindcă nu vreau să-i o dau. Ana, nici eu nu vreau să-i o dau pe a mea. Ha, numai că între noi două este o mică deosebire. Da, eu nu, eu nu-mi prea care este deosebirea. Începuturile de tale sunt cunoscute. Da, nici sfârșitul tău nu poate fi cunoscut. Ha, ești prea rogant. A spune eu și mai mult, dar dacă n-aș fi în casa ta. Atunci ți-aș arăta eu ce da, nu mă tem de tine. Ha, o să vorbim noi. Noi o să vorbim. Nu-mi cade într-o bună zi în mâine.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 Să nu-mi spună pe nume dacă n-am să arăt eu cine sunt Domnule Filiberto Încânfat, de Arbedeu Mie îmi așa? Da! Anu, iartă-mă, dragul meu Sunt mâniat Cine va a supărat? domn domnul Ricardo Nu-i așa că nu consimte la căsătoria fiicii lui? Uh, îmi pare rău că trebuie să-i pricinuiesc din nou o supărare Dragul meu Fiști tu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 Bine, dar îți trebuie curaj Curajul nu lipsește Nu știu însă cum să procedez Eu cred că nu-i chiar atât de greu Ia, scut la ce mă gândesc Spuneți-mi Constanța trebuie să fie acum la mătușă ei Fă ceea ce-ți spun Sacrifică ți prânzul și du-te de o caută Și cere să-ți arate prin fapte dacă te iubește cu adevărat Și de consimte... Atunci să te Dar dacă domnul Ricardo mă va amenința cu răzbunarea Atunci iau și du-o în Franța Cu ce bani? Bani <laughs> Așteaptă clipă Cum nu se gândește oare că mă îndeamnă la o acțiune care poate aduce mari nenorocii? Uite o de guinei în monede și 400 în cupoane 500 oh. de ghinei, îți pot ajunge câtva timp. Domnule Filiberto, primește din partea mea! Voi aranja eu cu tatăl Fidis să-mi le înapoiezi. Domnule Filiberto, sunt zapăcit! E, hai, hai! Ce-am spus, îți trebuie doar în curaj! Grăbește-te și nu pierde vreme! Da!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 Așa. Nici o oră nu o să treacă și am să-l văd pe Ricardo urlând și tremurând ca un disperat. Să-l văd din josit. Da? Cu părinții celor 500 de guine e pierdute, vreau să-mi văd prietenul mulțumit și pe Ricardo umilit. Iată-mă, domnule Filipescu. Ah. Am venit. Dar cine-ți-a spus? Nu m-ați chemat dumneavoastră. Ai văzut pe domnul de nu l-am văzut. Atunci fugi, înapoieaza-te imediat la mătușa ta. Mă goniți din casa dumneavoastră? Nu te goniți, fătuie, te, te rog, fugi repede Dar spun. Dar de ce aș vrea să? Și nu e nevoie ai să afle acolo, hai pleacă. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat. Ah, Spuneți-mi și mie. O să spună domnul da Unde? La mătușa ta? Cum? Locotenentul n-a fost niciodată acolo. O să fie acum. A plecat doar de câteva clipe De ce? Îmi facti că ai să afli. i a vorbit tati? Da, întrebați soțul. Soțul meu. Da, soțul tău. Ah, domnul de la Cotri. Domnul de la Cotri.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 Te-ai hotărât să te măriti înaintea stăpânii? Nu. Nu, dar dacă ea s-a astăzi, eu am să mă mărit mâine. Pofti! Și-ai pretenția că nu ești o prostă. nu înțeleg de ce tot ascunde. Cum? Ce ascund? Căsătoria domnului Șoaregeanina. E că spun eu că ești o proastă. Eh? Mă rog, sunt o proastă. Și ca să vă arăt cât sunt de proastă, am să vă spun ce am aflat acum în câteva clipe. Eh? Am stat după tertea. Și l-am auzit pe domnul locotenent, vorbind cu domnișoara Janina. Au hotărât să facă nunta pe ascuns. Și am auzit că le a dat chiar și 500 de guine în contul zestre. Cum? În contul zestre? Da, eu așa am înțeles. Banii am văzut cu ochii mei. Ești o prostă, asta, ești o prostă. Ah, și locotenentul ăsta, nu trebuie să vorbească despre toate astea cu fata mea. Înțeleg, înțeleg. Dumneavoastră vreți să-mi ascundeți adevărul. Vă temeți de mine. Vă îndoiți de cinstea mea? Hă, cinste! Într-adevăr, frumoasă cinste. s Să asculti pe furis ce vorbesc alții, ca apoi să înțelegi greșit și să-ți spui prostii. Mm, da, e drept. E drept. Nu trebuia să ascult. Dar cât despre înțeles, fii sigur că am înțeles totul foarte bine. Și ce tot vrei? Nu cum o să mă tu să spun totul. Nu vă înfuriați așa. Aș vrea să știu, unde a plecat acum câteva clipe domnișoara Gianina? Unde a plecat? N-a plecat cu domnul de la Cotri? Cu locotenentul? Unde? După câte am înțeles, la doamna Gertrud. La sora mea? Exact. S-a vi numai Jarina, nu și locotenentul. Nu, no, eu știu că au ieșit împreună. locotenentul fiind tovăreșit-o doar. A, da, sigur, <laughs> sora mea stă aproape de locul unde trebuia să se ducă el. Sigur, Aha. asta este. Da, Toate da, merg bine și tot, tot, Ah, tu ești o proastă. Mă, mm, n Uite-te mai bine cine este în sală. Aud vorba. Mă duc în data. Oh, tare mi-ar părea bine să rămână înșelat bătrânul, ăsta nesuferit atât, Dar nu mai înțeleg nimic. Cu nimic. Ah, doamne, ajută-mă ca totul să se sfârșească cu bine. Imprudența locotenentului mă pune pe gânduri. Tânărul ăsta are atâtea slăbiciuni. Ah, eu... eu... am fost ferit de ele și în tinerețe și mai cu seama acum la bătrânețe Cine? Intră! Prea plecatul dumneavoastră Aaa, bună ziua, Goscani! Eh, ia sunem. ce mai e nou? Stăpânul meu vă trimite respectoase salutări <laughs> unde Ce face? Cred că acest bilet vă va lămuri Bilet? Da, ia dă -l. ia să vedem să nu-mi spună să ies ah, Înăuntru este și o hârtie care îmi pare scrisă de fica mea e, Dar să vedem întâi ce spune locotenentul Domnule Filiberto, fără sfaturile dumneavoastră <laughs> Cu toate înboldurile dragostei n-aș fi avut curajul să fac nimic <laughs> N-am spus, nu, îi lipsește curajul am condus fata într-un loc cinstit și sigur, adică în casa mătușii ei Spune că a condus-o, nu prea înțeleg, ea nu era acolo Desigur că am întâlnit-o pe drum și am soțit o Lacrimile fetei au îndrioșat de bună mătușe și i-a consimțit la căsătoria noastră Bine, fac -te bine am trimis să cheme un notar și am celebrat nunta în prezența a doi martori Foarte, bine minunat <laughs> Nu pot însă să vă exprim jenă față de dumneavoastră Și fiindcă nu mai pot spera să obțin iertarea prin rugăminți Cred că rândurile fiicii dumneavoastră pe care o veți ierta desigur mai ușor Mă vor ajuta Păi ce mai vrea de la mine?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 Trebuie să se fi dus de îndată la sora mea Ca să-i spună Gianini. Ia să văd Ia să văd ce scrie fică mea Scumpul meu tată ah. Ce scris, domnule Adevărat scris negustoresc Îngrebuiem ca prin această scrisoare Să cad la picioarele tale Și să-și cer iertare domnule. Ce-a făcut? Întărită prin sfatul pe care personal l-ai dat domnului de la cotării și de banii pe care i-ai dat în acela scop, m-am lăsat orbită de dragostea mea și m-am căsătorit cu locutamentul. Cum? Ce? Negușinata! Mincinosu! Trădătorii, nicăloșii, m-au omorât! Ce s-a întâmplat, mă, fi Ce Ce întâmplat? nu, Filiberto? Ce Ce s-a întâmplat? Ajutați-mă, sprijiniți-mă, nu mă părăsiți! Fie-vă milă! Domnule Filiberto, nu vă lăsați pradă disperării. Oh. La urma urmei, stăpânul meu este un ofițer cinstit și nobil. Cinstit! Nobil! Mi-a zăpăcit fica și mi-a spulbecat toate speranțele! Cum asta? Dumneavoastră ați fost cel care v-ați interesat cel mai mult de căsătorie. Dar nu cu fica mea, înțelegeți? înțelegi? Iertați-mă, dar cu aceleași argumente cu care vrea să-l convingeți pe domnul Ricardo, Încercați să vă convingeți acum pe dumneavoastră? Taci, blestematule! Gostoni are dreptate! Eh, insultă-mă și tu, prost. -o. Eu nu mă supăr, vă compătimesc doar fiindcă știu că mânia v-a sucit mințile. V-a rugat vreodată stăpânul meu să-l pețiți? No, nu, nu m-a rugat, dar a cumis cu nerușinare. mărturisiți mai bine că nu l-ați înțeles. <laughs> Nu-i adevărat, m-au trădat, m-au înșelat. Fica mea este o prefăcută, iar locotenentul este un nerușinăt. Vă rog să vorbiți mai frumos despre ofițeri. Nu uitați că ei sunt obișnuiți să mânuiască spada. Asta e fi culmea. Îmi fură fata și pe urmă să mă mai și o moară. Nu e atât de crud stăpânul meu. Sunt sigur că va veni să-și ceară iertare. Iertare? Nu vreau să-l mai văd. Atunci va veni fiica dumneavoastră. Nu, nu mi-am mintit de ea. Totuși, este sângele dumneavoastră. Fără asta! Și ea e proastă. Oh. E ca singura mea tăgă, cu stișină în ghie. asta Narelea, are lea. Știu Din păcate, o știu. Asta e nenorocirea. Găscoi, ce? Acum e momentul. Ce, ce, ce, ce, ce, ce tot vorbici. Îi spuneam lui Găscoi să plece, să nu vă mai plictisească și să nu abuzezi de bunătatea dumneavoastră. Foarte bine. Lăsați-mă singur! Cu mult respect, domnule Filiberto! Iertați-mă dacă am săvârșit vreo necuvință în casa dumneavoastră! Poate nu să ne mai vedem niciodată. După câte știu, stăpânul meu va trebui să plece și și va lua soția cu el în Franța. Nu-mi spuneți nimic pentru fica dumneavoastră? Nu! Nu! Nu! Ia, ia, ia, stai! Crezi că locotenentul are de gând să plece atât de curând? Mi-a spus că dacă nu va primi de la dumneavoastră o veste înbucurătoare, să anunț poștalionul. A? Nu înțeleg. Cum nu este dureros pentru un tată să spună N-am să mai văd niciodată zi. Spuneți și voi, dar dacă și locotenentul este atât de aspru și nerecunoscutor, puteam eu să fac mai mult pentru el decât am făcut și el, el să-mi răpească fata, ca să nu mai pot vedea. Ba, cred că ar aduce o bucuros aici. Dacă nu s-ar teme de mâinia, dumneavoastră? E, la ce vrea? să pentru a pentru asemenea faptă? Să-i mulțumesc pentru trădare? Am înțeles. Mai iertați. Bună ziua! Să nu le spui să vină aici! Nu vreau să-i văd pe niciunul! Ai bine, înțeles? Bine, unul. N-am să le spun. Ah. Ah. Domnule Filiberto, ca să vă mai distrez puțin, pot să vă vorbesc? Ah. Nu vorbi de nimic. Poate vrei să-mi îndrugiară și uscate despre căsătoria ta. Ah.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 Va trăi săra. Sără mana de ea, poți de grișă ai? Vreți să trăiți de acum înainte în ură și ne înțelegeți? Da, niciodată prost. Taci, Taci naus, Cât ai de gând să mă mai chinuiești? V-ați sfătuit joc de mine, domnule Filiberto! Ha, asta mai lipsea. Aștept de două ore și n-a venit nimeni. De ce m-ați sfătuit să mă întorc la mătușa mea sub motivul că locotenentul mă așteaptă acolo? Vă voi spune eu, domnișoară, cum stau lucrurile. Domnul locotenentul a cotruit. Trebuia să se ducă într-adevăr la o mătușă Și ajuns acolo, trebuia să se înțeleagă cu o domnișoară Și s-a și înțeles. înțeles Numai că bietul cavaler a pierdut adresa a. Și în loc să ajungă la mătușa Hortensia S-a trezit la mătușa gel. Și în loc să se căsătorească cu domnișoara Constanța S-a căsătorit cu domnișoara Gianina a. Cum? V-ați bătut joc de mine? Vorbiți, domnule Filiberto să nu mă credeți atât de proastă încât să suport o asemenea faptă grozolană. la naiba! Dacă o suport eu, trebuie să o suport și dumneavoastră. Și mă rog, ce suportați dumneavoastră? Nenorocirea, ficii mele, din pricina dumii tale. Din pricina mea! Da, da, da, da, din da, cauza dumitale, s-a peste umerii mei o asemenea nenorocire. <laughs> Noroc că stăpânul are o spinare solidă. Da. Da. da, eu nu înțeleg nimic din toate astea. Vreau să-ți spun clar și precis cum stau lucrurile. Să vezi...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 A pierdut fica, domnule Ricardo Înțelegi? Și eu râsă mi de pricinuit Ai pierdut-o S-a maritat cu locotenentul ah. eh, Dacă s-a maritat, asta înseamnă că nu este chiar pierdută în întrecini Nu știu dacă o să mai văd Cine știe dacă e ingratul ăla, nu o să mi-o ducă departe Eu singur i-am dat 500 de guinei ca să-mi fure pe urmă și fata Fica mea Singura mea fiică, dragostea mea, singura mea dragoste. Ah. Dacă aș putea să mai îmbrățișez o singură dată, vreau să știu dacă a plecat, vreau să văd dacă a plecat, vreau să mă omor cu mâinile mele. Ah. Ce Jardina! Ah.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 Spune! Tată, sfatul tău... Taci, taci, nu mă supăra. Nu mai vorbi de nepriceperi și slăbiciunea mea. Ridică-te. Cu condiția asta te iert. Dragul meu, tată. Nu prea repede ai iertat-o. Tată, cu voia ta... Nu, nu, nu, nu, nu vorbi de sfatul tău. Oh, dar trebuie să-l primești ca ginere. Alfel va trebui să te părăsesc. Nerușinat-o, așa vorbești tatălui tău. Dragostea pentru soț mă obligă. Oh, bine-am stă. Merit mai rău. Domnule Filiberto, cred că faptul s-a consumat și nu mai e nicio ieșire. Te sfătuiesc să te împaci cu ginerele mai înainte de a se răspândi prin oraș ciudata întâmplare petrecută aici. Oh. Pentru cinstea mea, pentru reputația mea, vă rog pe toți.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 Înaintează! Cere iertare! Oh, el te iartă, te primește ca ginere și fiu! Hai, repede și pătăcute să nu afle nimeni! Oh, apariția locotenentului mă turbură! Vă cer iertare, domnule Filiberto! Oh. Pentru numele lui Dumnezeu să sfârșim odată toată vorbăria asta!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 Sper să nu-ți pară rău de ajutorul pe care mi l-ai dat oh. liniște Repede să nu afli nimeni Ei, ce, ce te-a apucat? Mai am determinat repede și în liniște O altă mică afacere eh. oh, Cu ce? voia dumneavoastră, domnilor Goasconi vrea să se căsătorească cu mine Goasconi! Goasconi. Goasconi. Cu îngăduința meu O iau de soție Goasconi. Goasconi. Petăcute și repede